Salmul 48 auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, târcui voi în sunete de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei?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 și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întraba până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor.